Salamu alikum u rahmetullahi u barakatuhu. Të ndërruar miqë, jemi duke ecu në karbani në gjatë të bisedave tona me hoqën në ndërruar e një srama. Jemi duke të rajtuar dhe qartësuar shumë probleme që kemi në këtë rrugë. Nëse do të pësim është do këndë që i thotë vetës mësliman, kush është me i dashur për ty? Besoj se atomatikisht në thonë Allaho. Por nëse vrej me kujdes, jetën e, titë titëshme, e ti të përtiqme, nëse vrej me vien në kundërshtim me këtë dëshmi. Ku është problemi? Pse ndodh kjo? Si duhet ta rregullojmë këtë problem? Besoj se do të trajtojmë në bisedën e ardhshme me Xhamiton. Oxh, spaj, qëmi sa arti. Dhe lut Allahu Xhelal Shu anuu të mëdhoi vetë problemin në këtë botë ndonjëherë. Allahu shurrezoti ty. Amin. U di votrat. Mbasi kemi trajtuar herën e fundit rëndësinë e të kuptuarit drejt kësaj feje dhe qartcuam hartën treguse në këtë rrugë. Mendoj që pyetja e parë që na bëj çdo kush, cila është ajo gjë e parë që ne duhet të vendosim në këtë hartë apo të njohim në këtë hartë apo të gjithë përfshirësinë të këtë hartë, gjë e parë që na duhet në hartën tonë. Falërim Allahut që na zgjojl për këtë gjë të mirë që na i ka dhënë dhe falësojmë Allahun që të na bën nga robët e tij falëndërues në sapoç dhe bekimet e tij, qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithata që i ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ne çojmë të dakorduar se besimtari duhet të ketë hart, që mos të devijoj, mos të humb, mos të bredh luginave të ndryshme të kësaj bote, por ta shfrytëzojë në mënyrë racionale dhe të mirëfillt jetën dhe kohën në këtë botë për të arritur në qëllim të duhur më rada kohës së limituar, atëherë duhet të kët hartë. Nëse ju jemi dakorduar për kët, atëherë tashmë besoj që çdo besimtar dhe besimtare kanë filluar që të rishikojnë hartat e tyre. Kan filluar tashmë që të vendosin gjërat e duhura në kët hartë ato që mungonin ti vendosin ato që janë të shtuara ti largojnë ndoshta dikun kemi gabuar kemi dhën hapësir më të madhe disa vendbanimeve që nuk janë të tilla tashmë duhet të zvoglojmë disa e kështu me radhë sikurse e kemi përmendur ne çoftë kështu kemi filluar atëre pika e parë që duhet të fillojmë ta rregullojmë brenda kësaj harte është ajo që i ia japnjurimin kësaj harte ajo që i ia kuptimin kësaj harte pa këtë kjo harta s'e pa kuptim faqët kjo hart nuk na shpia askund. Edhe po që se të gjitha i futem si duhet. Do të gjithë janë në rregull, por nëse nuk është kjo që po flasim për ta apo do të flasim, nuk ka kuptim kjo hartë, nuk kryen punë. Andaj kjo është besimi në Allahun Azuxhel. Kjo është engjyrimi i besimtarëve dhe i besimtarës që e bën të dallënga të tjera. Pastaj edhe nëse e bën të njëjtën vepër në aspektin e jashtëm, sikur se tjetri, besimi e bën që të dallojë edhe në qëfë se nuk e dalën e jashtë mi e ti, fjala e vej e pra e kështë mërë. Ndaj besimi është aje që një duhet gjithë mund të i kushtujmë rëndësi dhe të kontrojmë në vërëdimësi, qoftë në fillet e para të eqësën në këtë rrug, apo dhe qoftë pas kalimit të gjithës acionit, që të rishikujmë besimin tonë, të shikojmë ndikimin ti një jetën tonë të përdeshme, të shojmë se a jemi do të gjithë mund Në raport me Allahun ashtu sikur duhet. Nga se ne njerëzit ndonjëherë përdyesim me kalojnë për në situata të ndryshme, situata të quftë gëzimit apo quftë mërzisë, apo quftë sprovave, apo quftë negative, lloj-lloj situata na përshkojnë përgjatë një dite, moslas përgjatë një jave, muaji, viti këtu më radh. Andaj dita ato situata, kur jam ikthur ka negatia apo ka sprova, kur jam në këto situat apo në ato situat, kur jam e disponueshme apo më disponem, dita këto situata a komunikoj unë me zotin tim si duhet, a është në gjithë situatë besimi imë në regull, apo e kam në regull kër është begati, pa nuk e kam në regull kër është tu, andë e besimtar duhet gjithë mund që ta rishikon dhe ta rikonfirman atë që duhet në raport më Allahun Gjallahu Ala dhe këtë mund të bënë vetëm atërë kur e ka kuptu drejtë besimi në Allahun Azogjallu. Aterthem huxh nikin follow për rrugën, duke treguar më së problemi që kemi hasim të rrugë, ndriçimet, pengesat, gjithme radh. Po çka ka Allah? Pyetja që besoj se mua dhe të gjithë qytetarët e Montanashitson është një pyetje kush është zoti jot. Këtë pyetje ne e bëjmë lekët në varr. Këtë pyetje na i bëjnë jo besimtarët që na pyesin kush është zoti jot. Këtë pyetje do të na bëjmë dhe vetes tan. Edhe mendoj që tani sim këto pyetje Kush është Zoti janë? Do të themi, themi Allahu, a mjafton apo jo? Ja? Nëse kush është Zoti jot? Le të këtyjmë këtë pyetje, Hoxh. Po kjo është një pyetje, domethënë që mund ta cilsojmë si të re dhe mund ta cilsojmë si të lashtë këtë jetë. Kjo është një pyetje që e ka shoqëruar njerëzimin për gjithë tërë jetës së tij, për gjithë tërë eciës së tij ne kadëbohet, për gjithë tërë historisë së tij dhe jo gjithë mund njerëzit kanë danë përgjigje të njëjtë në këtë pytje. Disa e kanë personifikuar Zotën e tyre në atë që preket. Që do të tatë, nuk kanë pasë mundësi të perceptojnë dhe kuptojnë Zotën e tyre, pasë atëherë kër e kanë prekë. Eta është me e di se po egzistatë. Por në që se nuk kanë arritë ta, këthejnë në botën e prekjes dhe shqiseve, nuk ka egzistu par ta. Dhe kështu që këtu ka këtu kanë një ekstremizëm. Apo kur është personifikuar Zoti. Në nëntëdhjetëdisa e kanë pasë kjo shumë primitive dhe klasike, si mund të jetë Zoti një cop druri apo një cop hekuri, apo i, i, si mund të jetë ky Zoti. Uhum. Apo uhum. por e kanë pasë ditën për ne sikur se të si kuset parat. Nuk ka mund të bësojnë çës nuk e prekin. Por për të aprikur kanë qenë shumë klasike dhe kanë ikur te katizmi, duke mohuar thersisht. Por ikja te katizmi nuk është mohem. Unë ateizmin e kuptoj si dështim në rafshin e njohet se Zotit. Nuk ka pasmon të i ta kuptan dhe ka mëhuar. Andaj, mëhimi është dështim në rafshin e besimit. Nuk është mëhimi besimit. Dhe kjo shumë në t i ta kuptojmë. Nga se mëhim të besimit nuk mund të eksistësan. Nga se njeri është i kriuar për të besuar. Andaj, po, ka dështu po. Dhe këtu e ka shpirë dështimit ti. Mirë po, jopë se ka mëhuar. Mhm. Mm Zotin, po a i shtire të kështu, se nuk e këgzistan, mirë po, qëfare ka shtirë që të të kështion, me bindje e them, dështimi në sferën e besimi, nuk ka pas mundësi të arin të suksesi, nga se ka qenë kërkim e siper. Se të qoftë, disat e tjerë, kam parëmënduar se Zotin është një qenje që në duhet për disa gjëra, për disa gjëra tjera ne mund të i përpozojme ati, ma djetë të tamsojme atë, e kës është tek shumë, po fatkeqësisht ata ata që që që thirrën në emër të feve qjellore e kemi në Tevratin e Ungjillit e kësymërat kemi në shumë raste kur për shembull disa apostuj apo disa të tjerë i propozojnë Zotit madje Zoti harran të ari kujtojnë e kësymërat. Kjo është koncept i Zotit për ta ose koncept mbi Zotin për ta. Kur vim tek ne muslimant ne çuiz do kush na pëytet neve, e juve për Zotin ju e kush është Në çësën e kësaj ky personifikuar, as ky që harron, as ky që gabon, as ky mohuari, ku është në këtë tërsi? Okay. Provojash një zore zoti juaj. Ne themi se për këtë pyetje mund të kemi përgjigje shumë të zgjatur, por edhe shumë të shkurtër. Trena do të shkurtër. E duam të shkurtër. Është shkurtra shumë e thjesht që sot familjet e muslimanëve dinë ta thënë këtë nuk kanoj për djetar. Kë është mërkullija e besimit në islam. Një problem madhor që filozofë nuk kanë pas të e kaloj, apo e gjenë një fëmi musliman, në gjemi, e mësën këtë filozofë si me kalu këtë problem. Nuk kofë mi musliman e së që pak prentë ti janë kujdes për tëja që nuk e din surën e l'i khlas. Kull huve Allahu e had. Allahu samad, lem jelid, lem julad, lem jekullahu kufuven e had është adresa e besimit ton. Cudo që dëshirojnë të njeh me Allahun e muslimanëve le të urdhonë te sure al-Ikhlas. Thuaj Allahu është një. Çfarë në kuptën është një? Nuk është ngjashëm me askush. Andaj, në çoftë se një njerëz është ose krijes shumë e fuqishme, por e Zëjumi, ja Zoti s'është kështu prapë, se ka të tjera që e Zëjumi. Andaj Allahu Jellahu ala në veprëzi nuk mundet i ngjashëm askush me të. Askush e ngjashëm me të. Në çfse nga një aspekt, çfarëdo qoftai, dikush i ngjan atij, nuk mund t'e zoti jon kë. Zotiun është ai i cili është i vetmi në udhëheqjen e tij, sundimin e tij, krijimin e tij, është i vetmi që merriton të adhurohet, është i vetmi që ka emra të bukur, që ati i takojnë dhe cilësitë përkryera që vetëm ati të kun, lejse kemi thli në kërë, i takojnë, lejse kemith lihi şey. Në këtë ngjashmëti as kusht. Kjo është 1. Allahu Samad, çfarë në kupton Samad në Tersinë fjalët e ulëmave që kanë për samet, nën kuptohet se Allahu është ai që të gjithë kanë nevojë për të, derisa ai asnjëherë për askën nuk ka nevojë. Dhe këtu bin në ujë, automatikisht me këtë ditën bin shumë zota. Një zot që kanë nevojë të kujdesesh për të. Çfarë zoti është ai? Një zot që harran, nuk mund të jetë zot, po, pra. se kanë nevojë dikush ta përkujton. Andaj Zoti un absolutisht nuk kanë nevojë për ne, për asgjë. As për menjurin tonë, as provojmë tonë, as fuçin, tonë, as forëzimë do për Azja. Do sonë të gjithë kemi nevojë për të. Dhe nuk mund të pavarsohemi nga ai kur e pranuam kët apo nuk e pranuam. Le Mjed nuk kalindur askend. Nuk kalindur askan, apo nga se po e lindin doken, do kanë do të tingjesh me ta. Andaj kjo është fytyrje. Për Zotin Xhellahuara thuhet se kalindur do ket. Olem julët dhe nuk është i lindur nga askush. Ollam yekun lehu kufvan ahad dhe askush nuk është i barabart me të. Kuptimet e shumta dalin prej këtij konfirmimi. Madje e tërë jeta e besimtarit, duke filluar nga besimi e deri te ato më të vogël, rregullohen përmes kësoj sure të mrekullueshme. Ato të gjitha gjërat mund të kthehen kësaj, kësaj sure. Sa ka kimë problem me çfarëdo lloj beshtnieje, koncepti i gabuar të besimit në e rënojma atë koncept atë beshtetni atë rregullim atë filozofi me surën al-ikhlas kul huwa allah ahad më një ramë shkurtër për t'ia ja mësuar ndokujt besimin dhe për t'ia ja prezantuar ndokujt allahun tonë është kjo sura madje një herë më kujtohet një nga dietarët i sfidoj studentit kështu duke i thënë s'dimi ne kohën ku njerëzit janë shumë të zënë Nuk kanë kohë njerët që të ndëgjën pëjtej me ore, me ore, në gjirata. Nga se angazhimet, jetët dinamike, e kësë më radë nuk kanë njerët kohë që të nërëm me fëmite ti, e lërëm me, me ndëkan tjetër. Tha, dëso ne kemi obligim që ti thërasëm tjetërët në fene Allahë të asë gjëtë. E që uftër se ti jene një vend të huaj, nuk ti pëtë mundës jene me folë. Dhe të thë rasë që me një n përshëndet intelektual apo për të shkolluar të gjendes në ashensor. Ëh. Mm -hmm. Dhe jini në katën e 20, një një një një, një ndërtesë shumë e lartë. Derisa shkojnë në katën 20, në çu sa i ty të pyet. Mfal, dukur se je musliman. Cilat është i Zot i juaj? Të pyet në katën e parë. Ti ke afat të, të flasësh për Allah xhallahu ala, vetëm për aq sa lifti ashensori arrin në katën 20. Që janë do të thotë Një 9 minutë i plotë, e vërtet. Apo? No. Ëh. Çfarë i thua? Ës problem ka të ka tenisash, çfarë të thua? Theme lezoja surën El-Ikhlas. Të kjo është koncepti on. Kjo do të provokojte kaj shumë gjëra. Të mendoj çfarë zoti ky, është një gjithkanevoj për te, nuk është i lindur, nuk ka lindur, nuk si prezantimi nuk dëgjon ai askund. O vëllaz. Askus nuk e cilson kurse zot në vet. Merrit gjithë tha, filozofit e të kaluar edhe tashmës. Dhe, dhe shikoj si e kam përndërtu besimin. Më sfidoj. Asnjë filozofi nuk i është kujtuar që spaq kuaj edhe në kuptim të reklamës e larg asojtë realitet. Po spaq kuaj si reklam nuk kanë arritur ta prezantojnë Zotin si kshu, si sure El-Ikhlas. Nuk ka ashtu. Ku është atë Zoti që unë besoj, nuk është ngjeshëm me tas kush? Nuk ka ashtu kur ishte Mekës. Andaj, nenin ka asaftë pejgamberi sallallahu alaihi dhe Ellazonte shpesh këtsure. Ishte në udhëtim me në disa shokë dhe i bin terrase që del Imam. Këndonin surën Fatiha, një sure të Kur'anit, sikur se rregullin e namazit, pas kësaj lezonte automatikisht surën Ikhlas dhe bin te neruk. Ne çdo rekot këndon surën Ikhlas. Saçi këta njerëz xhemahat në ti, ata që falshin pas ti, o aprovokoi ka sherin. A thua vop pse ky njeriu këndon kësurë vazhdimisht? Tha i treguan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, "Pëtini pse bën kët?" Tha, "Un e dua shumë kësoure, ngasë këtu përshkruat Zoti, këtu flitet për Allahun Tim. Andaj, nuk hezitoj, dhe nuk përtej fore që gjithmonë ta këndoj." Kur e mori kët për djim Muhamedi alayhi salatu wasallam, tha, "Për gëzonin e filanit se dhe Allahu e atë don." Qëse Allahu e don atë i cili beson drejt në te. të. Andaj, ne besim dot e duam kësoure eduam këtë përshim, eduam këtë prezent të besimit, nga se është prezentimi mëj mirë i mund shëmë në botë në të njëherë që është bërë, përbesuar dretë në Allahune e madhënuar. Andaj, kush është zotët, zotët im, jo shkort është Allahu. Mi afton Allahu, po në qëse dint të zbërtësh Allahu, mirë po, mi afton me Allahu ahad. Kull huve Allahu ahad, Allahu samad Derna Font Accessories, kjo është adresa jote e besimit. E pastaj kush klikon këtë adresë, futet brenda se ka ku më tepër për fletuar, atje të, do dhe dhe dhe dhe të gjënë porsaj zbërthimi me material mjaftueshëm. Por adresa juon në buton e prezantimit të Zotave të shumt, apo të Lojlëshëm, ne prezantojm Allahun, Zotin ton më katçure. Ky është Zoti juon. Për informata më të hollësishme, klikon këtë surë, apo dhe pastaj do të djesh Shum. bukurita shumëta të këtij besimi që do s'so so, matet për thellësh, aq më tepër do të te lindesh për këtë besim. Aq më tepër do ta duash kët Zot. Aq më tepër do ta ndiejsh nevojën që ke për kët Zot. Kjo është ajo që po them, mund të themi shkurtimisht, lidhem e... me atë përgjigje se kush është Zoti. Është thjesht dhe pse fatkeqësisht ndonjëherë janë radhë të pakta, më thonë që pranishmë sëmundën nuk dim të hajmë të përgjigje, por një të kohë për gjithë Që nga fëmit që këtë sure na kemi mësuar edim dhe nga ne vetë, edhe nga ata që janë më të mëdhense se ne, me këtë sure. Edhe këtu më lind pyetje, them që kush e përgjigja profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur mushikte pyetën, ai dha këtë përgjigje. Po. Ne themi që gjithë profetët janë vëllezër dhe kanë thritur në një besim. A kanë pasë data të nitur përgjigje apo sikaj qen përgjigje atyre? Pyetje shumë shumë er, e, me vend. ë Begemer të Allahu të azogjel, kër kanë thirë në besim, pa dëshim se disa njerës, në që anti elita, që u ka penguar këj besim, ka se u ka rënuar disa beneficione, po shtetë, pushtetë, e kështu marat, e, jenë munduar të shtirë në kënë se nuk po kuptojnë. Sikur që si së disa njerës thonë, e të kuptojnë drejtë, nuk po kuptojnë, që kështë këtë terminologi, përshë fa pëllitët? Populli shuaibit. Shuaib e le i sanë Subhanallah, cilëso si pegamberi më orator. Si i dërguar i më orator. Kësë një në orëtari, të lojnë. Cilëso si pegamberi më orator. Dhe aqë bu kur wasë seron të poplë ti për besimin, kur shëtë Allahu, po, që farën për po kërkojnë nga ju? Ata than, lanë fëkahu këthire mimë më të kullë. Nuk kemë duke kuptu. Që farë është kja? Se, kja është histori e lashtë, e përsritu edhe në kërët e sotësme Ti mund të dash një të flas për medicinën. E njerëz munduon ta kapin, sepse shumë termë nuk e kuptojnë. Nëse u asiron shumë qartas, kjo është ndaluar Zoti kështu dhe prapë shtirin se kanë keç kuptime. Ah, këtë patë qëllim, do të thotë thjesht se absolutisht kjo skot bëjmë aq çka thën. Apo, edhe kjo ndodh vetëm kur prezentohet besimi në Zotin, për azit e tër. Na prekna Kalemroja në gjeneral. Andaj pejgamberi i Allahut janë munduar si të jenë shumë konciz, të shkurt, preciz në prezentimin Allah të dhëgjët. Nuk i kam prezentuar në atë që Allah është kryusë që në ka kryuar për shambullë. Kësi kja, po dhe, është kryusë. Jem munduar të prezentuar me këllë të shkurta, por subhanëla shumë, shumë dhe me thënëse dhe me mesaj shumë të qartë. Dhe në njëri këti prezentimi, një duhet të kuptojmë dhe të tëtë zotin tonë. Të kuptojmë e, ndikimin e këti besimin e zemën tonë. Nga se fatë këtë qështë sot, blanderuar, ne e shumë se muslimanët bërë të një besim në rafshin teorik të drejt për Allah. Për në rafshin praktik, shumë pasiv. Kërë besim, asë një laj, aktiviteti nuk ka njët në përdishme. është pasiv. Sa rë kërkohet, kë, kë, ose kështu të temë, kërë besim aktivizohet, kur kërkohet nga ne të identifikojme kësh jemi. Atëherë. Ose s'pa ku në ratët s përshamu në varime, në ngushlime, e ku e diqfar, këtu e aktivizojmë. Ma me në kjo që në stajta. Po, kryesore. Ndërso, pjesa e mbetër jetës është tërësështë e shkyqër nga kjo besim. Ataj përgembert e mënuar që të prezentu një allo gjëllehu ala nga i kënd, apo që të mbetët kjo besim aktiv njëtë në përdeshme. Andaj, po i shirët dy shemmë nga Korani. Shemmëll i parë është shemmëll i Ibrahime, të Ibrahimi alayhis salam subhanallahu kaqen nje prej te dërguarve te Allahut azza jall che me drejt ka perdur lloj llojshmëri metodash me gjith primitivizmin qe kanetuar natko apo por megjithat i kan pëlqyer i ka pëlqyer Ibrahimit azem llojshmëria e prezantimit ne ne ka duhet ta marrim ne davesat per per të ushtruar me gjitha mjetet e mundshme per për të përcjellë mesazhin e Islamit tek njerëzit Andaj nga njërë e bënd të Ibraimi debat me Udhetsin. Dhe i tha, Zotë jam është ta që ju, hi, u, ju, mitë, i ja apjetën dhe vdekin. Dhe në mrudit, të mërmënën se nuk e kuptaj, ja, kuptaj drejtaj. Për shtirë e kësë nuk për kuptan. Tha, e në u, hi, u, u, mitë, edhe në bëj këtë, qëfarë bëri, mërë dy të bërgojës të shkret, apo, dhe njërë ti tha, ti i lirë. Dukë i mënduar se i dha jetë. Të jetë në mbytët, thë ja që farë bëjënë. Ibrahim e lejsa me soli në sitatë të palak mushë me në mërudin. A po, që ta dëshman para publiko dhe opinën se nuk është që nuk mërëveshke. Jo, kë kupten shumë drejtë, po shtirët shëta. Thë mirë, inë Allahë ja eti bi shëmsi minë elma shriqë, fa eti bi ha minë elma gribë, fa buhit e ledhi kefarë. Allahu e më është taj që e nëzirë dilën nga lindja dhe levisë dhe, dhe të përëndimit. Dhe që ufësit të të zoti në asjelën nga përëndimit dhe të shkën në dhe të lindjes. Këto e kuptoj në mrudi se është arab nuk mund të jetë zot. Qëfar dëshë i bremsë me këtë mesasht në të regonë, për Allahu në gjënë, se Allahu Gjelle Gjelalu është i veçant në disa vepra nuk mund ti konkurroj dhjetëti barabart me as kush. E askush, çka nuk kupton kjo, por çfarë mesazh është kjo? Kjo nuk kupton robi i Allahut se ka disa vepra që burojn gatë nuk duhet t'i kushton as kujt posa ti që është i veçantë. Kjo është tauhidi. Nëse Allahu është i vërtetë që e sill diellin nga lindja e perëndim, dhe ti që po pretendon se si je Zoti, nuk ke muzikë si ta bësh, dhe as kush nuk mund ta bën, atë përdirjes ose Zotim çinkë i veçantë. Kjo zot i veçan, meritën edhe disa adhërimet të veçan të nga unë, që nuk duhet t'ja pjënë askujtë. Shë ka këtë prezent më në këllohëshëm? Ese është shumë i qartë. I qartë dhë shumë dhe, dhe gjikë shumë. Një situatë të të ibrajimit, alësëm qëfarë bëri. Deshitë të dëshmanë para poplët t'i se edhe dhjodin se gabim e keni këtë adhërëm. Poplët t'i kështë një aheng jashtë qytetit. Eftuan edhe Ibrahim në asumë që të merë pjesë në ata hengë. Tha, inë një sëkim, jam i smutë. Nuk mu e dalë më falëni, por kështë e një plan që kështë e pregaditur Ibrahim Elson. Dhe ata shkuan në hengë, më betën idhujt që ka papër kujdesje. Idhujt që i besënin si zotëna, që roli t'yre ishte t'i ruanin këta, t'i mbronin, shkuan dhe mbetën papër kujdesje. Ibrahimi Alehisa morë një sëpat dhe e theu të gjithë idhët. Ndërshë sëpatën e la, të kë i madhe, të kë i dhëlimë i madhe. Kërë u këtë e njërë nga ahingu, o të më ruan, men fe alëhadha bi alihetinë, a than, ku shë ka bërë këtë me zotën a tonë, që fa rëka ndodhë? Ibrahimi Alehi Sram tha, i madhe e ka bërë, nga si ishte hidnuar me këta të vejgjit, përteni, Që është? Pyetani, Josiflet. Ata u kthyen, ju u kthyen ndër gjejës por kuç kurrë vetëm. Ju u kthyen paktan. Po pa, si më pitet, po ky sleto burr. Apo dhe kur e pan se rron në kurth, e pan se e kuptuan, pastaj e aktivizuan atjetrin. Të jo fakte, nuk ishin më fakte, por thanë do ta djegim, do ta vrojmë, do ta burguosim. Tash kjo është e ulë, po e ke çmordur forcën. Ku e ke, po ku e ke argumentin, ku e ke faktin? në që fësër, kjo zotë juhaj. Mbrone? Mbrone? Njërin nga Amëri i bëngjemuh, ishtë në Medina, jo ishtë në Meke. Dhe dhjem të ti, pranonë në islamin. Aji kështë një idhull, shumë adhorante. Dhe bite ti, dhe shumë të abinisek, nuk adhrodë kjo borë. Si mund tjetë kjo zotë? Nuk mund tjetë një zotë, ajë që, kanë u na ta ambixhurim net kuidesi me për të çu se na nuk kujdesemi ai skatrohet pastaj zoti ka rolën të na kujdes për ne jo ne për të amar i bëngjemu kujdes e parfumosëm parfuma më të mirë djemt të tinotën e kapnin dhe gjunin në bërllok ai kur juaj të merruaj si zoti në bërllok më fal e, e parfumosa shikoj subhanallahu ku mund të skuaj dot atë degenerimi dhe, dhe dhe zhvlerësimi i logjikës njeriu deni kët mos rasti gjatë, dikur vendosi që të ruan të natën. Por i stilodhe, zin të gjumi, amëre i bëgjemuhin njëri. Dhe kër o ladh, i ja e vendosi një shpat idhët dhe tha, ti kujtësë për vetën tënde. Ma di dhe bitë e minë qofshin vraj. Të lejuar e ki. Po, po si ti vrana e vor. Ata prape kaplin, i e ja gjunin për lëk. Dikur i thënë, o oh, baba jo, ja. po si mundetë zëtë ajë që nuk mund të kujdesit për vetën e ti? Për vetën e ti nuk mund të kujdesit, si mund të kujdesit për tjeret? Njësikur se sëndë veproj njësën me, me, me, me tyrbe dhe voreza. Ajë nuk ka pas mundësi tja zgjatë vetës e ti jetën, para me nda, vetës e ti, është tjerë i vdekur në dhejë. Po si ka mundësi tja abdikuj që jetës ka pas farën? A jetën e ti e ka pasë. Nuk ka pasë mundësi me e zgjatë. Si ka mundësi të ne, fëmijë neve, të, të sirën në botë dikën që farë nuk e gjithësatë. Në qovë se vetë, se nuk ka pasë mundësi pak të e gjithësatë. Me e letë është zgjatëja, se sa so, silën e diqkavit që nuk e gjithësatë. Dhe nuk patër mundësi. Ko është le gjika? Atëra mërgjemuhej dikur u bendë tha, kjo zotë që për u dhe më bërlokë që sa ko, s'paku të mi gjenë fajturët, s'paku më ndrygu kush është, nuk është së është. E mori dhe e theu, besënë Allahun Azo Gjellë. Alhamdullillah. Andaj, do të të pejgambertë, Allahun Gjellë Valla, prezentuan Allahun Gjellë Valla në atë mënjur, apo që njerë të kuptojnë ndikimin e këti Zoti, nevojen tonë për te. Pra e kështu për Ibrahimi a.s. Por, Sapo so shoh se këmi po, një shkputje. Kemi, kemi raste nga ajo. Vazdojmë shoha po, me Mustafisun. Ajo që vërtet thonë vjen si mesazh para sa përfundojnë hapësirën e shkurtër që kemi këthe. Statoshi njerëz nuk e pranonin ato profetët mesazhe që ne marrim, ne duhet punojmë më shumë me njerëzit. Prap, o njerëz, ne na vjen kish për juve. Ai bezoni këtheu nuk e ka një Zot. Sëmi kë rastin Mustafisulej selam pas një hapësire të shkurtër. Të nderoj mirë, punjëty shumë të shkurtër nën mirësitë e asaj shtrua të shkurtër. Kullu allahu ahat, allahu samet, lem jelit o lem julet, o, o lem jekun lehu kufu dhe nahat. <try> Selamu alik, më dhe njërë këthejemi për sërinë në studio për të vazhdoar bisedën tonë. Ho gjelam kë historia e Musa, a.s. Se me sëndër të dhe histori të shënë të bukra dhe zjati dhe kohë hajkën me njëherë. Si shë përgjishë Musa, kësë e pëtje. A.s. Mu sa lesëm kishtë një sproft posaxme të natyres e veçant. Kishtë një diktator para veti që nuk hezitante për një qeftë të ti të dërët e gjak si lume. Faraoni. Ai pretendante për vetën e ti se është zotë. Lumejnë cikur se Nili, ai thënë të sërjedhen me lene ti. Këto propaganda dhe të ollëta që fatë kështë njerëzit në presion dhe dhun filojnë të abinë në mitën nëse është ashtorë, nga se nuk gudzunë të menduin në ryshe. Musa Alei Sëram shkajt e kë faraoni dhe i tha botërësht, publikisht jam i nërguar i Allahut që të besojnë në Allahun, tjekë në ndur nga kjo adhurim e kështu më ratë. Faraoni kështë e pari në afervejtë, së kështu më ratë, dhe dëshritë të talët Apo me musë në nëlesëm. Dhe dëshërëj që ta sfidonë zotën e musës. Kushe zotët? Hajtë shumë që ka ke besutit. Dhe pas taj, pasërimit e musaot, faroni, shpresante se dhe ta plëcante verzioni këti besimi duke i shpallosër aftësit e veta. Që ka këtë politikë, për musa e dhe sa me din të shumë bukur nga cili kënd të prezentën Allaho në të gjelë. هذا النسور الطاها نيتين 49 الله جل وعلا خط دوك قصير فيوته فرونت قال فمن ربكما يا موسى كوش اش اتحرزو تيوي بيتي سكو شبر كوش اش زوتيو تشفر بناي اترى موسى لي سمث قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا الله اكبر كد me këptu një drejtë të gjithë thë keqë këptimet e besimit lërgun. Shë kësë është kërtë? Thë mu së alësëmë Rabbune, lëdhi aëta kullë shein khalqahu, thumë hëda. Zotja më adin kësh është? është ajë që krioj gjdo gjë, dhe konform konstruktit fizik që jë dha, e nga rkoj më rëllë të caktuar. Shikënje, për shambull, subhanë Allah, lopën, Allah që e ka kryuar, e ka kryuar mineral cektuar, dhe roli saj është që në jepë nga të mirët e saj, dhe të ushqet. Në qoftës se lopën, për shambull, kax e madhe, njerëzit do të përdërnin, për shambull, si qenë. Si të të ishte jetë e tyre? parëmëndon një qenë të malë së një lëpë. A është këtë funksionale? Mu salësa me i thaë, njësikur se te o faron e dinë shumë bukur, se lëpa nuk bëhet qenë, se dëmëtuat njët edhe konstruktu dhe rollut nuk është tjërëzat, për tjërëzat. Konstruktu që Allah në ka ndërtuar neve, subhanallah. Në qëfë se marim konstruktu në njëriut edhe obligimet fetare, unë kështu i thamë nga njerë njez merë obligimën e fytarë, ç'i Allahu na ka ngarkuar me ato. Për shembull, merë aqjerimin, merë namazën. Dhe vendos në njërin an këto obligime dhe në një an vendosi krijesat. Merë njedhin, merë maimunin, merë luanin, merë xherafën, merë diçka. Dhe shikoj lere logjikë, diku atë. Po jo arsi lere një logjikë. Këtu adhurime çelë konstrukt fizik i i përshtatën vetëm njërijet. Nuk ka kafshë që konstrukti i saj fizik ia lejon formën e natyrës. Po mundesh më? Çikur zotim. Atëherë. Apo i cili ka krijuar dhe na ka ngarkuar me rol duke na shpallur shpallje të përshtatshme me konstruktin ton fizik me ndërtimin ton psiqik dhe me aftësit tona mendore dhe logike që një i kemi. Ti faron si edhe pro, ti qka ke bu me këtë konform, qëfar do të taj? Shikosi ik, shikosi ik, e kuptoj se, s'ka përgjë. Tha fema bali lë kurunë lë ula, ti përmë thërën më në besim, po ka pasë edhe maheret e tjerë që nuk kam besuar, qka është punë e tyne? Ja, ta ku janë? Po qëfar punë të është ka tjerët, një me ty përbisedojme? Po Musa alësa me dhe këtuja prezentoj fuqimesht atë një goditje për prezentimin e Allahu të azonqen. Kala ilmuhajn dhe Rabbi fi kitabin, la jadullu Rabbi wa la jansa. Të gjithë e janë të këtë diturija e Zotit tim. Shë ka? Ti mërgjesh. nuk din, ti popyt je Zot, popyt për gjëna të kaluar nuk për din. E Zotit tim është tjetër, nuk është si kusë të ti. A i din që do gjë dhe i ka të regjistruarat të gjitha fi kitabin në një liber La yidl rabbi wala yansa as nuk devian e as nuk haran çka nuk kupton nuk devian do nuk haran nuk devian ç dikuj t'i jap atçëm u kem meritan ta ta denan ato çë merron dëshpëran nuk nuk mund nuk mund të gabon wala yansa e as nuk haran ai etëksot ai etë qi az nuk haran ne siko ka ard e ka prezntu Allahu xhella u ala në ato nga ato kënden çë faraoni do gjinzojë kur zot juaj ai që nuk haran ai që nuk gabon ai që krijon dhe konform konstruktit fizik Allahu i manduar ngarkon me role u jep detyra krijesave të krijesave të tij dhe kjo nuk është vetëm njëriu të gjitha krijesa që Allah i ka krijuar subhanallahu të gjitha këto janë përputhje konstruktit tyre me rolet e Tyre që i kanë këtë do të rëhiqen këtu bot. Më radhë do krijo do ta shohsh. Madje sot shohim subhanallahu se edhe disa prej bimëve, varësisht nga ndikimi që i kanë tek shëndet i ul, e kanë formën e ngjajshme me gjymturën dhe organet që i kanë diket. Për shembull kanë marrë një karotë apo dhe kanë thënë mjekët se karota është e dobishme për syrin dhe në prit karotës e kanë pasë i ngjan bilb, do të thotë bilbës syrit atë. Ekzistojnë të gjitha. Ora, përshajmola konformë trulës. Shikoj, kjo është eldi khalaqa, ti krijon gjithçka. A ata kullashin khalaqa. Çdo çdo gjë që ia ka formë vetë duhur. Thumma hada dhe pastaj e ka orientuar drejt një funksioni të caktuar, konform konstruktet fizike. E ka. Ky është Zoti ju. A nuk është për të mahnit? A nuk është për të nështruar? Andaj kështu besimtarë duhet ta prezantoj Allahun e Tij. Fillimisht vetes të Ti. Le tirve. Ju prezantë thot teorik, po prezantim ta shohshruaj me madhri, me dashuri. Wallahi kujdo që t'ia prezantosh kështu Allahu nuk ka çare, po dishim do të dënë këta Allah. Apo do të mëllëngjet për të. Do të andin të ndinë nevojën të madhe që ka për te. Do të shikoj në përmimet boshë të tjera që bëj për zotë tyra, janë boshë të zbrasta, nga çdo kuptim, nga çdo emocion, nga çdo dashuri tentu ta, ta bëjnë kështu me situata të ndryshme ndoshta me me tinguje me efekte anësore këtë mund, por megjithatë mbetën të zbrazta. Nuk e mbushin këtë zemër. A dhe sikur she ka thënë nga dietar të njëri ibn Ka'im rahimullah, thotë se në zamin e njeriu është erë të zbrastir. Nuk ka mund të mbush këtë i tambur asgjë poshtë të besimit. Pas kështukupendot besimi, njeriu e mbush. Në zëmër njeriu është një plagë, nuk e shron asgjë, nuk ka, nuk ka medikament, nuk ka bari që shon Para është i prezantim te Zotit. Posa njerëzit këtu prezantohen, qetçohen, reagtohen, e doin këtë Zot. Andaj kërtohet që ka të bëjë me përgjigjen këtij pyetjes, kush është Zoti? Përgjigje që nuk është vetëm e retorik, por edhe ton, njëtën e ndikimin në zemrën tonë dhe passe e reflektimit tek ti ndikimin jetën e jetën e përditshme. Atëherë bëhet që gjithmonë fletet, ne kanë dhënë përgjigje praktike, jo thjesht një teori. Ashtu. Dhe u kthem për së ky pyetja kush është Zoti jot dhe është pyetje që na bën me leku natën pas darre është moment shumë i vështirë, është moment që edhim të gjithë othmanjë dhe dola në hu, që andë kërkutonë në këtë stacionë, të stacionim i parë me botën tjetër. Dhe jemi përgjigje për pjesën praktike tjetër sonë. E jeta jo si besimtarës, si mësliman. Si mundet, mësë të keshkuptohet, mësë të devjojmë për të dhe më përgjigje në duhur, ti me leku në natën e parë. Ose vërtet se një liu kur vdes në shtrednë varrnit i kur njerëzit i dorëzoin trupin e tij tokës i vin dy melek i çënoi të koka dhe e pyesin tre pyetje kush është zoti yt cila ka qenë fja jote dhe ky njerëz që e kemi dërguar te kujt ka qenë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam disa njerëz fatkeqësisht mashtrohen dhe mendojnë se për gjën këto pyetje është e natyrës teorike atë i mson Zot e mëshqallahu, feja e mësh, fei i mësh Islami, kënjëri që dërguar te Muhamedi Al sallallahu alajhi wa sallam. Për isanin e jin, do thot se priten këto pyetje nuk ndërtuohet në dije, apo për ndërtohet në jetë. Andaj nuk ka përgjigje gjuhsore, por ka përgjigje me jetën tënde. Ai që ka jetuar si musliman mund të vdesë i till, dhe mund të ia përgjigje Prandaj, në njërën nga lutjet që i bën të Muhammedi sallallahu al-sallam al në namaz në gjënazës. Thonë të kërështu, Allahumë mën ahjejtahu fa ahjjihi alel-islam, wa mën tëvëfajtahu fa tëvëfjihi alel-iman. Shika, o zët, atë që silën këtë botë, ja pjetë, mundësja që të vjenë me islam, qërtë aspekti praktik i fjesë e kur ti amarë shpirtin mund sa që të vdes me iman andaj jeton me islam vdes me iman por nuk jeton me islam nuk mund të vdesësh me iman në çështë nuk vdes me iman nuk mund të japësh përgjigje se Zoti ka qenë aq të ke besuan te kjo është më e vështirë shumë ta kuptojë e dyta në çoftë se këto mësime që i morëm do të si e ka prezantuar Kur'ani i Zotit pejganber të Allahot në të përrije si i e ka në bërë kur janë pytur. Kjo nga njëra onë. Dhe dëshëm që me gjitha këtë mësime, tash më të analizujmë në gjendë në muslimanve. Por thash, ju atë gojore, pra, ju atë teorike, por në qovë se i pytë musliman, kush është zoti ytë? Dhe dëshëm që praktikisht në apërgjigjen, unë mund të them kështu. Jo për nënqmuar, nëmvlerësuar, se ka të në muslimant ka hajrë shumë, e ka dobi, e ka të uzuar, e ka të shumë mirë, pa po flasë për gjendër e për gjithme. Filimesht kam një bindje, se besimit të kë muslimant është i devaluar. Nuk e ka asë përse afer me vlerë në duar. Dhe këtë devaluim përshin dyrë rafshe, edhe të interesimit, të mësimit teorik, por edhe të zbërtimit praktik. Andaj, në qovë se marim kohën e muslim dhe mranda kuose ti, sa so ko interesim për të amësu besimin, do gjemë se është një interesim shumë minimal, madjen nga disa inexistent, farë nuk existen. Në kaluin ditë të tëra pa... Një ditë, po jetë i kaluin njëri ju, dhe nuk mësëm për besimin në ti. Jetë, sa so njerët e din se shahadetisht la ilaha illallah, platë njerët e din. Mi përson nga ta interesuan, që farë jemë duke thë në burë, kjo është gjuhë arabe, Sa të atil interesun për dit për kuptimin ralët e, e këso fjale? Andajnë që se këtë e përdurim si barometer për të matë interesimin, do të në dalin për dëshimë rëzatë e shgënjuse. Dhe në rafshim praktik, sa kybësim kam dikim gjithashtot edhe në këtë rafsh, rëzatët nuk do t'je shumin kërrajuse. Muslimanësët e ndinë nevojnë për Allahun vëtë më të herë, kur duhet të dalin nga krizët ose të ushqehen. Andjësi i musliman nevojën për Allahu xhellahu ala kur bie fjala për ta udhëzuar në praktikën më të mirë në jetën e tij. Andjëm çdo si musliman se udhëzimi i vetëm që na bën faqebardh, na nxjell nga krizat, na shpëton këtë botë, na shpëton botën e tjetër. Udhëzimi i vetëm është udhëzimi i Allahut. Andjësi i musliman kur thamë an-din Nuk duhet thëmë se a e din, pa para kësaj dhe s'ka një në. A e ndijen ata? Si, si e duhet me ndijë këtë? Thëm, zakonish, kur me të thëmë, zakonish, kër me pyësin mua për këtë si me ndijë, thëmë shumë thjeshtë. Shumë thjeshtë. Nuk këndë një format të saktumë që në thëmë kështu do të mundijë. Jo, për bëj krasime me këtë botë. Si ndijesh kër uri, i, i uritur? A e din si ndijesh? Nuk e di si ndina, si po e di se jemi i rritur. A po? E Je merë e ndihim. Po, e i rritur. E i jetur. Kërë i smurë, sa e ndin nevojën përshërim, shumë, bëhet kërësuritën të ndërë. A është shëriati i Allahut, nevoja për ozim për musliman sot, e nivellit e bukës? Kjo është përjtë e jonë. Në qofë se e kam përmenë në në nërë rastë. Në qofë se shtrejtojtë buka, subhanë për 5 cent, për 10 cent. Nuk do të gjej shtëpi të muslimanëve që nuk debatojnë për këtë krizë. Ja është e tuaja, tash dy buk, 20 cent materiale për se si do të ja tja bëjmë. Në rregull që në kohë haram të debatohet se kjo është problem social që përshkaktohet. Mirë, po, nëse kemi defekt në besim, a diskutojmë me këtë dhërt në familje si dalim nga kjo krizë? Kjo është. A bëjmë një protestë në familje, jo në rrugë? protestan vetën ton, ta qërtojmë vetën ton, protestan për balë babës që s'na e kam su fjallë la ilahillallah. Imi qenë në gjenje me vdekë dhe nuk kemi ditë këne kemi adhuru. Një jetë në kështë e shku, kësha nësë e vetë me përshpatim. Këtu matët do të tëtë rëndësia e besiminit në muslimanëve. E dytët që une e përdori për ta matë këtë, është për mbajtje lutjeve tona. E para është ndjenja, përball ndjenave me ushimin, me shëditën këtu më. Kjo është për mua një një një simoce. E dyta, i pës njerrit kur të bën lutje, më tregon për mbajtje lutjes. Çka lut Allah në zgjat? Subhanallah. Do ta shohësh se kë kyn... këtu ne ju po them që kjo është haram, po po të them, mas ke kuptuar më. Mirë, po në 95% të rasteve, të një individi që lutet, të gjitha kanë të bëjnë me barkun e tij. Apo kur themi kur lutet dikush o Allah mund sa me kthej borxhin, do borxhi ka të bëj me barkun. Apo tash, çse bëj themun e bark po i them. Ë ndoshta në një të drejtë për drejtë apo turthos po këtu kthehet. Ose kot bëj, për shembull me Ipsen. Kërkon martesë, grua e mirë, shtëpi e mirë, punësim të mirë, xherem të mbrouan nga e keqja, e njëri që është gam kërçnan, apo të gjitha janë të kufizuara parëmënda një zë që të kap, mundësi të më dha, të përvjetash nga aj, të përkufizash këtë mundësi në një qëka që edhe pa e lutë Allah të japë. Apo? Allah në ka garantuar rizkun, funizimin, nga anë ati, nuk e ka kushzuar, se sa so ma shumë më lutë, në ma shumë më adhë. Jo, së është kështu. Dersa, e kërkujmë nga Allah atë që nuk e kemi të garantuar gjenn Sa nga muslimat e përdorin besimin në Allahun për që falë Allahun më katët, këa është përmbajt e lutive tonë. Sa nga muslimat e përdorin besimin në Allahun gjëllë uala, së është i vetëmi që ka mundësi të përgjigjet e të lutën për të imbajt stabil në finë ti. Ku kë është këmë përbajt në muslimat? Andaj, më strasin për rrëtëtime tjera dhe të të ose ose ngjencave tjera ne kët, ne kat rrafsh defekteve që mund t i them se janë defekte në rrafshën e besimit. Andaj kemi nevojë si musliman të furomzohemi nga pejgamberi të Allahut t'u xhel. Të, të mësojmë se si pejgamberi e Allahut e manduan Allahun. Si këta pejgamberë besuan Allahun dhe si e prezantuan tek të tjerët. Por para se t'u prezantojmë të tjerëve këtë besim apo t'i prezantojmë vetes tonë, zemrën sonë Adin o zemr shpirët i brendë shumë. Vetja ime. Adin ti se kush është Allahu që në teke besuar. Ti flasëm vë të sonë. Allah kemi në ujë për vetmi. Kemi në ujë që të vetmojemi. Për qasët të meditimit. Për qasët të vedisimit. Për qasët të rikonfirmimit të këti besimi për Allahu të të të gjellë. Vetmi që nuk e thanë këtë vetmi asë gjë, posë dirëve tona drejtuar drejtuar Allahut Azza wa Jell. Kjo është ajo që ne na duhet. Dhe gjitha këtu na i ofron besimi i drejtë në Allahun. Sa është më i drejt besimi? Sa më mirë e kemi kuptuar kët besim, aq më të pak të do, këtë defikte, do të kemi këto defekte. Do të fillojmë të flasim. Por sa më i dobë besimi, sa më i keq kuptuar, atëra më të shfaqura do të kemi këto defekte që unë i përmenda. Edhe no, i them se ne nuk i kemi të tetën praktike të njohjes së Zotit ton, do të kemi mundsinë të, të përqijemi në atë spart vallë. Patysh. Patysh. Hoxha koha po mbaron dhe na kanë ngelur shumë për të folur kjo pjesë. Dhe me të ndër të nuk do të donim ta kalonim, por na e përmhasirin të flasim herë tjetër për rezultatet. Rezultatet e besimit në njohjen e Zotit në jetën tonë po praktike. Maskimi foli për profetët, për përgjigjen që mbi praktike këta profet, do të thën këtyre njerëzve që unë thosha sot me emrat e tjerë ka shumë fironer, të cilët po bëjnë të njëjtat veprime. Nuk pranojnë këtë këshilla, këtë thirrje të këtyre thirrësave në fene zonet. No. Allahu no. të përbleft dhe ta krom mirës tjetër. Faleminderit. No. Të nderuar miq, shkëputemi këtu dhe përfundojmë bisedën tonë me Hoxhën e nderuar duke dalë me mesazhin, me një përgjigje të shkurtër, ti ishte kuluvallahu ahad, që folëm në fillimin e saj. Ne mundemi në jetën tonë praktike të japim përgjigje përgjyjë pyetjes kush është Zoti. Dhe i në emisionin të të tërë, ju lënu kujdesin e Zotit. Selamu Aleykum u Rahmatullah. <laughs>